باستو من ليبرن امام بربهاري رحمه الله تجويث الشرح الصنه كي مريت الباراجرافي او ست بيكا 65 كو ثوت authori رحمه الله والايمان بان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم اهل القليب يوم بدر اي المشركين كانوا يسمعون كلامه دمثان besimi se kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju foli atyrve, domethën mushrikve, pra në luftën e Bedrit, të vdekur që ishin të hedhur në grop, ata i dëgjonin fjalët e tij. Domethën edhe kjo është prej pikave të <coughs> aqida se erlusune al-jamaa. Besojmë me bindje se atë ditë kërë u ka folë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, mushrikve të vrarë në luftën e bedrit, që i kanë mledhë në një grobë, të me thanë, ata i kanë dy gju fjalët e ti, sallallahu aleyhi vësallem. <coughs> në luftën e bedrit, kanë doðë si kur nësëtës edhe në, në luftë, ma pas, dhe thëtë me nga mirë sallallahu aleyhi vësallem, ka net në atë ven ku e ka kryjë betejen, edhe tri dit. Edhe mushriktë shka janë vraën luften e bedrit. Normalishtë atës ka pas kusë mivaros kanë hikë mushriktë atjirë, edhe atë atë vramët kanë betë aty pas taj, derisa disa përetyri kanë fillu edhe të prishen edhe të qelpen. Edhe pengamëri sallallahu aleyhi vesellem, ka urdhru që ata të mliden në një grobë, dhe më thënë, jo të varosen, po të futen në një ashtu, dhe më thënë që mos të pengojnë, mos të pengojnë, pra, përgjësi. Atëherë, si që transmitohet në sahihun e Bukhariutë, thot se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka urdhru par 24 veta prej kreisist kureshve, që i hidhen në një prej gropave të Bedrit. Edhe thot kur çdo herë kur ka fituar domthan një betej, ka çëndru në at vend në fusë betej dhe trinet edhe thot kur ka kalu dita e tret e luftës të bedrit, atëher ka urdhru që ti pregaditet kafsha, më të cilën ka uftu, dëmë thënë deveja, edhe është pregadit, është shtrëngu, dëmë thënë, ejo shala devejës. Pastaj ka fillu me hecën kom, për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, edhe pasti kan eca dhe sahabët, duke me ndu se ponisët për në shpi për medine, por pastaj kure kanë pa po drejtimin edhe pëse edhe ajo që hecë në kam, kanë thonë, ndoshta shkondikun për ndë një nevoj. Atëherë kure ka ardhë në buzë të asaj gropës ku kanë qenë trupat e mushrikve, ka fillu mithir me emrat e tyre, emrat e babalarve, o filani, biri, filanit, o filani, biri, filanit, dëmë thonë se cilin, Pre atyre që janë fra aty, me emrat e tyre. Edhe ju ka thonë, e jesurrukum, ennekum, e tahtum Allahe vë Rasule. Dhe thët, a dhe të kësit pas dëshirë tash, që ta kësit, të ishit bind, ndaj Allahut edhe të dërguarit të ti. I ka thonë, ne e gjetëm atë që na i premtoj Zotë i Jonë, të thët në realizu, të më thënë, ajo që na premtoj Zotë i Jonë ishte e vërtetë dhe i thot ju a e gjëtët si të vërtet atë që u e prëmtoj zoti juaj dhe kështu du të të ju ka tholë atyre atëherë Omeri radiallahu anhu i ka thonë o i dërgumi Allahut pëse për ju flet këtyre trupave që s'kanë shpirta atëherë i dërguar i sallallahu aleyhi vesellim ka thonë pasha atë në dorën e të cilit është shpirti Muhammedit ju nuk dëgjoni nuk i dëgjoni këto fjalë më mirë se ata, do të thonë ata dëgjojnë shumë mirë se çka ju them. Do thotë se Allah subhanahu wa taala pra për para se të fillojmë kjo është ndodhja për të cilën aludon këtu autori, Imam Berbehari rahimahullah. Do thotë se kjo është prej besimit ose akides së helsunetit, pra që më besu se ata njerëz kanë dëgjuar fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur allah subhanahu wa taala dërgoi te dërguari ne ti muhammedin sallallahu alaihi wasallam azgoj me udhëzim edhe fe e vërtet ia zbriti kuranin e cila ishte mrekullia ose mucizja i kemi përmendë ndoshta ndonjëherë të e kuptimi gjuhësor domethan bukfal i fjalës mojgjiz, ose mojgjize, që do të thëtë, e... ajo i vjen, sikur me thonë, Shqipë, pamundësues, du më thonë, që e banë tjetër kanë, ose, e, si që i thonë, svidues, du më thonë, ajo është diçka, që asë kusë nuk mundët me banë, du më thonë, është e, një argument, që Allah, s'përhanëm vëtëala, e jebë, për nga mërëve të ti, edhe me atë vejpër të regojnë se... dëmë thënë me atë vejpër ose me atë ndodhi ose me atë dukuri e, argumentojnë se janë të dërguar të Allahut. Edhe atë askus nuk mundet me svidu. Pra nuk mundet me botë diçka të njajshme që me më post. Kjo është kuptimi fjales mojës. E, me gjithëse disa djetarë thënë se e, më mirë është përmendet fjale e, sigur që e këthejmini, rahimehullah. Më mirë është përdoret fjale aje do thot argument, se ato janë argumente Allahut. për Allahut. Se në ndonjë në ndonjë mënyrë ka edhe për njerëzve, ë, do të thonë që bajnë vepra ose dukuri, me siher edhe me çështje të tilla që shumica e njerëzve nuk mundin me sfiduh ose nuk mundin me kundërstu. Prandaj kuptimi ë ose fjala më kuptim plot është që të thuhet se ajo është argument për Allahun subhanahu wa taala. Së tjuan argumente të ndryshme të pejgamberëve të ndryshëm. Argumentin më të madh për pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka pasur shumë argumente, edhe shumë pra bektyre të quhen mucize. Kurse argumenti më i madh i tij ka qen Kurani, sepse Allah subhanahu wa taala në Kur'an i ka sfiduar njerëzimin të gjithë njerëzit edhe xhinet që të bimë diçka që është e njashme me Koronin, mirë pa askus, në më thamë deri sot edhe deri në ditën e gjykimit, as njëherë nuk ka mundësi me ju përgjitë kësaj sfide. E, përveç kësaj ka pru edhe disa argumente dukshme, që kanë qenë për njerëzit, që, që është qarja e Hanës, dhe tjera dhëtë të, përmes e, ato që kanë do dhe në meke, Pasta edhe më vonë në Medina e kështu më radhë që i kanë po mushrikët, më zbesim të ardhë, mirë po prapë se prapë kanë kan tregu i natë dhe nuk e kanë pranu të vërtetën që i ka pru për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, edhe për kundrazi e kan, e, i kanë po pengesa dhe shqecime dhe torturime, mundime, i kanë bërë për nga meri, qëllallahu aleyhu sëllem, dhe besimtarve, dhe resa janë detyru të shpërngulen prej mekes në Medine, pas ta edhe në Medine nuk i kanë lomë, po i kanë, i kanë shku pas, dhe i kanë luftu, dhe më thënë, që i kanë dasht ta shfarosin fejnë për nga meri, qëllallahu aleyhu sëllem, dhe besimtartë, në përgjithsi. <coughs> Pra ndajnë luftën e bedri, kjo ishte lufta e parë, s'ka mushrik, du më thënë, i kanë ndjek besimtarë, i kanë shku për ti, e, për ti shfarosa dhe pse janë shpërngull. Në këtë luftë, për nga meri sallallahu arjen sëllem, me shokët e ti, kanë korë fitore madhështore, për kë, du më thënë, krasë numrit shumë dë vogëllë dhe e, raportit som do të them ndallimit shumë të madh mes forcave. ë ka qenë fitore e madhështore që ja ka vënë Allahu subhanahu wa taala për ta për ta vërtetuar edhe një prej argumenteve të Allahut se ë kjo është feja që ja ka zbrit Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thotë të vërtetën. Edhe në atë luftë gjithashtu kanë luftuar edhe me laikët, ushtria e Allahut subhanahu wa taala që e ja ka dërguar Allahu në at luft. Ëh prej atyre mundimeve ose prej atyre sprovave që i kanë shkaktuar musrik ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe një rast e shpjegon e, që transmeton Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu i cili thotë se ka qenë një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u falë pranqabës, kurse matutje kanë qenë ato kryesia e kurejshve, duke në dejtë. Atëherë ka thonë Ebu Gjehli, cili, ose disa prej atyre që kanë qenë të ullur aty, ka thonë cili përnaj bje ato të më thënë të mërëndshmet e deves, të filan familje, që i kanë prej deve, dhe më thënë ato zort edhe, e zortë dhe organet e mërëndshme, edhe ka thënë tja hedhim në shpinë Muhammedit, sallallahu aleyhi vësallem, kur të bjerën sejtë. Atër njënë i prej atyre, me i postri, thët Abdel Masudi, u cu, edhe shkoj, edhe i pru ato, dhe më thënë, atër kur ranë sejtë e penga meri, sallallahu aleyhi vësallem, i e vunë nërmet supeve në shpin. Edhe thot, une e shikojshak ta, mirë për nuk muisha me me ndihmu asgja, me asgja, për nga mirë nësër Allahurin sëllëm. Edhe ka thonë, sikur të kisha pas fuqi në atë moment, dhe thot se dhe të kisha dhe pru. Atëhera ta kanë qesh edhe kanë shiku njën i tjetrin edhe kanë prek njën i tjetrin duke qesh, dhe më thonë për ta nëndshmuar të dërguar i në Allahu të sallallahu aleyhi vësillem, kurse a i ka vazhdu të ri në sejtë dhe nuk e ka ngritë kokën. Dheri sa ka ardhë e bia e ti, Fatimia, radhjallahu anha, edhe i ka largu ato papas tërti prej shpinës për nga meri të sallallahu aleyhi vësillem, dhe a i ka ngritë kokën. Atëherë ka thonë për nga meri të sallallahu aleyhi vësillem, Allahumme alejke bi Kurejsh. Më thënua Allah timëru me Kurejshët, tre herë. Edhe kjo i ka friksu ata, sepse edhe ata kanë besu se lutja në atë ven pranohet. Ather ka, ka vazhdu për nga meri sallallahu anin sëllem edhe i ka përmen me emra. Ka thonë Allahume a lejke bi e bi gjehël. Të më thonë Allah, o Allah timere ose in, in, ty tala e bu gjehlin o a lejke bi utbe i ben rëbija o shejbe i ben rëbija o wa lë validi ben utbe Wa Umejja ibn Khalef Uqbe ibn Ebi Mu'id Këto edhe ka përmen edhe një njërë të shtatin Por nuk, nuk e kam bajt men transmituesi Të gjithë këta emra Në më thëmë të gjithë këta persona Kanë qenë prej të vrarve në luftën e bedrit Ma dje në transmitim tjetër Të regon një për sahabeve Se për nga meri sallallahu aleyhi sallam Për para filimit betejës, ka hec në për atë fushbetejën edhe ka bëhën vija, edhe ka thonë këtu do të bire filani, këtu do të bire filani, pasaj mas luftës i kanë gjetë, pikrisht në to vija, du të thot, ata njerëz të vrarë. Këto që i ka përmend këtu për nga meri së rëllohën sëllëm, kjo ka qenë për para hijgjëretit, dhe më thonë për para se mu shpërngull për e me kësë edhe shumë vjetë për para e luftës së Bedrit. E, në atë luftë gjithashtu kanë luftuar edhe me laiket, edhe Allahu e ka ndihmuar të dërguarin e Tij, Fesnik sallallahu alaihi wasallam. Ë këta njerëz që e, bo, e kanë bëkit veprim domethënë për ta nënsmutë nga Amerin sallallahu alaihi wasallam, kanë çën mesin atyre të vrarëve. Ë dhe Të gjithë, aty në ju ka tholë për nga meri sallallahu a.s. Edhe ju ka thonë, në e gjetëm atë që ka në i prëmtojë allahu, atë që në i prëmtojë zotë i jonë, e gjetëm të vërtet, dë më thonë, u zbatu, ashtu si në ka prëmtu allahu sëpëhanë hua të ala, edhe ju e gjetët atë që ju ka prëmtu zotë i juaj, dë më thonë, atë që ju ka të regu për nga meri sallallahu a.s. dhe më thonë, atë që ju ka të regu pë në nështrojnë Allahu të dhe nëse nuk i besojnë të dërguarit të ti. Edhe pa të shimë se ata e kanë gjetë atë që e ka, ka përëmtu Allahu subhanahu vëtë ala. Edhe si që ka thëmë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, në tjetër transmitim, pra kur e kanë pytë sahabët pëse për ju fletë këtyre, ju ka të regu, se këta dëgjojnë dëgjojn, dëmë thonë edhe dëgjojnë ma mirë se ju fjallë që për i them, mirë për nuk kanë mundësi të përgjigjen. Dëmë thotë se Allahu ua ka këthy shpirtat në trup, i ka rinjallë dëmë thonë e, në atë gjendje që ata të, të dëgjojnë se cilën fjallë të pengamerit sallallahu aleyhi wasallem. Kështu e ka komentua Abdullah bin Mesudi edhe ajetin Ku ka thonë thon, Që është në surën Dukhan Ajeti 16 Ka thonë Allahu Jo me nëbti shul batëshet e l'kubra Inna mund të qimun Dëmë thonë atë ditë kur ja dhe të japin Goditjen e madhe Thotë Allahu Ne Hakmeremi ha ha Kunder mosbësimtarve Thotë eh, Abdullah bin Mesudi Radhi Allahu anhu Kjo është goditja e madhe, lufte në e Bedrit. Se në luftin e Bedrit ai ka qenë goditja më e madhe për mushrikët, edhe masaj, do të thotë se ti la godit, dhë, ato kanë skuq vetëm e, të postë. Pra nuk ka pas e, deri në luftin e Bedrit kanë qenë e, kanë pasur mburje dhe krenari dhe vet pëlçime dhe kanë menduar se shumë me më postë me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sallam edhe fenati. Mirë po me kitë goditje, pas taj pas luftës bedrit, nuk kanë korë as njëherë diçka që kanë mund të logaritin sukses. Atëherë i ka thyrë pra pengamëri sallallahu alënë sëllim me emrat e tyre, edhe i ka thonë e gjithët atë që ju ka premtu zoti juaj si të vërtet. <coughs> pra këtu thotë se ju ka thonë pengamëri sallallahu alënë sëllim pashatë në dorën e të cilit është shpirtim, ju nuk dëgjoni ma mirë se ata, këto fjalë që i them, mirë po ata nuk kanë fuqi të përgjigjen. Edhe këtë e transmitonë pashtu Bukhari dhe muslimi. Kjo, dëtho të është të vërdetuar me argumente pra me transmitime sahiha, se pengameri sallallahu a.s. ka thonë që ata dëgjojnë, pra ndaj është obligim i se cilit njeri që të besoje se ata i kam dëgju fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem që ju ka thënë. Kjo është ajo që ka e ka thotë autori këtu. Ë mirë po disa njerëz e kanë xhjeru kët, do thotë e, e kanë bën kët hadith si argument për shumë devijime bidate madje edhe çështje të shirkut, besime të shirkut. Kam thënë se kjo është argument se të vdekmit të vdekmit dëgjojnë prandaj kanë shpikën asht bidaut i tallkit që e thonë edhe pasi ta varrosin të vdekmin atëherë i japin qesilla se si më shpëtu prej provimit të melejve që i dërgon Allah subhanahu wa taala. ë disa tjerë e kanë marr këtë si argument se të vdekmit dëgjojnë prandaj ju lutën të vdekurve edhe kërkojnë për e tyre nevojat e tyre. E tjera, tjera, kanë zjerë, dhe më thonë, e, mite. Kanë të regojnë, dhe më thonë, për e, të vdekmit se si i kanë dëgju e kështu me radhë. Bile disa thonë se janë përgjigjë, se kanë zjerë dorën i vdekuri, ja ka thonë është përshëndet me atë e vlian e kështu me radhë. Mirë po, gjith, kuptohet, ato janë rejna edhe bestytni, që i kanë shpikë, te devjuarit Njëri prej dietarëve të Hanefive, Al-Lusi el rahimahullah, ka shkruar një libër që ëh, eh, domethënë ku ka tregu se ku i ka treguar argumentet se të vdekurit nuk dëgjojnë. Ë eh, quhet libri Al-Ayatul Bayinat fi adami samai al-amwat ala mazhab al-hanafiyyah as-sittah sa datë. Dhe të të argumentet e qarta se të vdekurit nuk dëgjojnë, pra si pas me dhebit të zëtërinjëve hanefi. E, në këtë liberi ka pru të gjithë argumentet pre kuronit të sunetit se i vdekurit nuk dëgjojnë, dhe më thënë pas i dëvdese. Edhe një pre argumentetve kryesore është fjalla Allah së fëhanehu wa ta ta'ala inneke la të smi'u l'melta. Dhe më thënë, tisë mund është mi i ba të vdekurit të dëgjojnë. Do thëtë se ata nuk dëgjojnë. Pra atës shka jo fletë, të vdekurit nuk e dëgjojnë. E, pashtu, dhe më thanë me kitë ndodhijit luftës bedrit, argumentojnë ata bidatëgji se të vdekmit dëgjojnë. Mirë po, Katadia, rahimahullah, një prej djetarve tabinve, ka thanë Allahu i ka rinjall ata më shrikt në luftën e bedrit që ta dëgjojnë fjallën e penganerit sallallahu alim sallem edhe kjo ka qenë si poshtrim edhe në nëshmim për ta, po ashtu edhe për dëshprim, dhe më thanë se e, derin atë momente kanë luftu penganerit sallallahu alim sallem edhe këtë ja u ka dërgu Allahu sëbëhanahu wa ta'ala si dënim e, këta Bita gjithë gjithashtu argumentojnë edhe me një hadith tjetër, ku ka tregu për nga meri sallallahu a.s. se të vdekë kurit i dëgjojnë edhe trokitjet e këpucve, kur largohen e, ata që e kanë vë, vëros. <coughs> Mirë po edhe këtu nuk ka argument, për këtan se ata dëgjojnë qdo herë, dhe dhe të ajo është e kufizume në atë moment, kër i kthehet shpirti edhe i vinë me lajket edhe i pysin në, për atë për ato tri pyetje që duhet të dii secili besimtar, domethënë pyesin se kush është Zoti jot, kush është cila është feja jote dhe kush është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ose kush është pejgamberi jot. Në atë moment ai djon, ju ka kthyr shpirti në trup. Pastaj më vonë besimtari nëse di të përgjigjet atëherë shpirti ti shkon në gjennet, ose e shë vendin e ti në gjennet, edhe mirë po është i lidhur edhe i pandashën prej trupit, edhe knatsit, qka i prijeton, i prijeton edhe me shpirt edhe me trup, edhe mos besimtari, e cili e, e prijeton dënimin e gjahenemit, e prijeton gjithashtu edhe me shpirt edhe me trup. Mirë po, Masë kësaj, du tëtë nuk dy gjojnë asëgja, masë pëjtjes edhe masë mas, provimit, du më thënë vërë, nuk dy gjojnë ma prej e, të folmeve të njerëzve, njerëzve ose të ecija et, e njerëzve e kësume radhë. Përvecë kësaj, argumenti që ka është prejsonetit ose se ata dy gjojnë të rokitje të këpudzve, nuk thëtë se dy gjojnë që ka flasin njerëzit ose mund me dy gju di shka e çmemorë mësime prej njerëzve gjallë, simi të gjallë sa si më përgjigj aty të provimit me lajkeve çdo merrad. Kjo është çështje e rrebit. Do të thënë jeta në varr është tjetër lloj jete, nuk është sikur jeta e dunjas. Prandaj edhe ajo është hi në në diturinë e rrebit. Atë nuk e dinë njerëzit, e di vetëm Allahu subhanahu wa taala kurse njerëzit dinë vetëm atë që sa nga ka të regu Allahu, edhe e, kjo dituri vjenë vetëm prej kuronit edhe sonetit. Për atë, përndaj kur ka odo një argument që fletë diska për gjendjet e gjdo loj qështje që ka është gajbë, ajo merët vetëm ashtu si është qaru, nuk ka krasim edhe nuk ka zgjerim të ati argumenti për gjdo gjendjet gajbit, sepse ajo është Gajbë edhe nuk i dim tjera E dim vetëm atë që në është tregu Prandaj Në këto argumente Që janë sahiha Dëtët Tregohet për ata Në shrikt në luftën e bedrit Që kanë dëgju në atë moment Edhe që Një njeriu i varosur I dëgjën trokitjet e këpudzve Kur largohen ata që e kanë varos Nuk ka tjetër se dëgjën Të vdekurit Kërthe këtë sosti e kanë zjeru shumë një grupet të ndryshme të devijuara edhe se që e bajnë edhe të leju me lutjen drejtuar të vdekurve se ata dëgjojnë edhe mujnë mu përgjigje kështu me radhë që është pa dëshim këndrështim të pëllot me Koranin, mësunetin, të më thënë këndrështim të pëllot me islamin. Ka disa që përmendin se të vdekurit dëgjojnë edhe eci në vizitojnë një një tjetërin, edhe ka disa piktyne bestytnive që janë përmend edhe në librin e, Shpirti, që i atribuat Ibn Kajimit, Rahimahullah, kurse për këtë liber kanë thonë disa shumë djetarë të thotë më hojnë se ashti Ibn Kajimit, se nuk e ka shkryt Ibn Kajimil Gjauzije, Rahimahullah, nga që se fjallët që gjendën në të liber janë kundrështim të duksëm me fjallët e i bën kajimit në liber atjërë, dhe të ku i ka refuzu e, sektet e ndryshme sufive të atyune që i adhurojnë varët e kështu me ravë, që i kundrështon pikris të atë fjallët që ka janë në, në këtë liber. Prandaj disa predjetarve kanë thanë se a i liber nuk është i bën kajimit, nuk duket dhe më thanë, tjenë sigur fjallë të Ibu Nkajimit edhe Shekhëll Albani rahimëllah thot e, unë dyshoj sa jesht, e, i është liber Ibu Nkajimit sepse në të ka shumë të regime dhe bës të të një dëmë thonë të kota përveç kësaj thot, thot Shekhëll Albani rahimëllah askun s'kam pa dhe një dorëshkrim dhe thotë se kret libra që janë momentalisht bëtu duhet të kenë bazë ku mbështeten, domethënë për shkrimet e dietarëve. E thot askund nuk kam pasë ekziston ndonjë dërshkrim i i, i bankaimit, thot për këtë libër që të mund me krahasu edhe me pas se është me të vërtetë i bankaimit. Normalisht ajo ska i thojnë në skencën në skencën e islamit, eh? i thon tahqiq, domethënë verifikim i librave i marrin dërshkrimet edhe i nëzjerin liber të botum. E, edhe kjo kërkonë shumë shkatësi edhe dituri, për ta marrë dërshkrymin, për ta dëshifru se dhe njëherë disa fjall janë dhe të nuk janë qarta, mund me qenë mu pas prish, ose kështu dhe më thënë me kalimin e kohës, atë i kanë shkryt me penjë. Edhe mund me të mu pas përshë, Prisht dhe një tekst dhe kështu me radhë. Ajo e, kërkon zëtësi shumë të madhe, dhe njerëzit që ka janë marë për që unë me librat e një autorit, edhe në shkrymin e ati, që me mujtë me krasu edhe librin tjetër ashtë me të vërdeti ati. Kështu që edhe kjo është argument shumë i ford, që ka thëtë Shekull Elbeni, Rahimehullah, se nuk eksiston dhe një dërshkrym, që në atasofim ashtë me të vërdet i bënkajimit ase jo. Ja do thët ka mundësi të jetë mëvesh këj liber i bënkajimit ose ka mundësi të këtë shkrujt në filim të jetës të ishkencore, do thët në filimin e mësimit, për para se mu të aku me i bëntejmien për para se më me mësu me nëhegjën se lefi, do thët ka mundësi që të këtë shkrujt atëherë mirë po mundësia me madhe është që mësë të këtë shkrujt asë njëherë, do thët këtë liber së dhe qoftë që do të mëse ruse disa të devijum argumentojnë me këto argumente, me këto hadithe. Edhe nëse nuk ju mbeten argumente këtu atëre do shkojnë te fjalta e bankaimit, se thonë se edhe i bankaimi ka thonë kështu, kurse ju po refuzoni e kështu më radh. Pastaj ka thonë autori rahimahullahu pikën just just, wal imanu bi anar rajula idha marida Ja, ala Dhe thët edhe besimi se nëse njeri ju sëmuret, Allahu e shpërblen për sëmundjen. Kjo, pa dyshim, këtu autori, Rahimullahi, ka thënë e ka shprej njeri ju nëse sëmuret, kurse ma e sakt është me thënë besimtari, sëpse jo se cili njeri, për nga meri sërë Allahu a.s. ka thënë, aqëban li emri lëmuëmin, dhe më thanë i qëdiqëm ose qëdiqëm është gjendja e besimtarit. Se thët inë emrahu kullehu khair, dhe thët e gjithë gjendja ti ose gjithë qështja ti është khair. Wa lejse dhalika li ahadin illa li lëmuëmin, dhe kjo nuk i përket askujtë për vetëse besimtarit. Nëse inë asabëtu hu sërra u shakera fe kane khaira lehu, Totmëse i ndodh një e mirë, një gëzim, ai e falenderon Allahun edhe kjo është mirë për të. Dhe nëse wa in asabat hudarra, nëse i ndodh një e keqe, një sprov, ather ai duron, bën sabër edhe kjo është haj për të. Do thotë më saktë është të them se besimtari, nëse smuret, do të shpërblerhet për sëmundjen e tij. Por edhe kjo me kusht, që të baje sabër. Do thotë me pas durim mos mua në ku për atë që ja ka dërgu Allahu subhanahu wa ta'ala, për me dit se ajo është prej Allahut edhe se për atë do të shpërblehet edhe do të i fshihen gjynahet, si ka thëm për nga meri sallallahu anehi vësallem, zhdoj gja që përjeton muslimani qoftë lodhje ose mundim ose breng, piklim, shqetsim ose të dhe më thënë, dhe një lojtë brengave, ma dje edhe gjembi nëse e shponë, Allahu me to ja falë gjynahet. Dhe më thënë, zdo gjëtë që ka ndodhë besimtarit, tre këtyre që përmenden, ose të njajshme, dhe dhe me ato i falen gjynahet. Prandaj nëse besimtari, kër i ndodhë smundja, ka durim, edhe di se ajo është prej Allahut, edhe se Allahut dhe ta shpërbleje për ta, atëherë, ajo realizohet, do të thënë Allah e fiton shpërblimin e Allahut, faljen e gjinohej dhe kështu me radhë. Por nëse nuk bën sabër edhe tregon paknaçsi me atë që ja ka caktuar Allahu, atëherë nuk hyn në këtë në këtë shpërblim. Pastaj ka thon autori rahimahullah, wa ash-shahidu ia ja, gjëruhullau Allahu alal qatl. Do të thon pikë 67. Do të thon kurse shahidin Allahu e shpërblen edhe për vrasjen, që është vrah. Do të sigur ë njeriu, do të thon kur është e, kur goditet me diçka, qoftë edhe gjembi nëse e shpon, edhe smundja kusome radh, për gjitha ato ka shpërblim. Kurse shpërblimin madhe ka, shahidi, sepse dhe është vrat, dhe më të madh ka shahiti sepse ai edhe është vrah. Do thon edhe at në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në më thënë qëfë se dikush lufton me luft të lichë me shërjatike, në rrugën e Allahut edhe vritet në ta, nuk ka është përullim matë madhë, sëpse nuk ka ndë një vejpër së ka më nëtë me ba njeri unë jetë ma madhë, sësa me dhënë jetën për Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu ka thënë, wa la tahtë se benne lëdhina kutilu fi së bilillahi e muata, pra mos më në Mos me ndoni se ata që janë vra në rrugën e Allahu t'janë të vdekur, bel ahja un inde rabbihim jurzakun, ata janë të gjallë edhe furnizohen të zoti i tyre. Si, si që ka të regu për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, se shpirta të tyre janë në trupat të shpesve të gjelë vërt në gjennet, edhe fliturojnë në për të gjitha anë të gjennetit pa, pa kufizim, dhe më thanë pastaj qëndrojnë për të qëllodhur në kandilat të varur në arshin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Sëpse thash ata e kanë dhuru atë matë shtrejtën, e kanë vanë, e kanë ofru. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë, inë Allah e shtëra minë lëmu'minina enfusehum wa emualahum bi anë lehumu l'gjenne, dhe thëtë Allahu e ka blerë për e besimtarve, ose ua ka blej besimtarve, e, jetën edhe pasurin me gjennet. Dëmë thënë, kjo është e, qmimi. Pra Allahu ka blej diçka prej besimtarve, ajo është jeta e tyre edhe pasuria e tyre, në këmbim të gjennetit. Thot, ju ka t'ilun e fisebillillahi, fejaktulun e vë ju kët'ilun, dë thot, ata luftojnë në rrugën e Allahut, vrasin dhe vriten, wa'dan alayhi haqqan fi al-Tawrat wal-Injeel wal-Qur'an, do thon ky es premtim i vërtet i Allahut që është në Teurat, në Injil dhe në Kur'an. Wa man awfa bi'ahdihi min Allah, e kus e zbato premtimin e tij më mirë se Allahu. Do thotë kjo është shpërblimi për ehm paradis që vritet në rrugën e Allahut. Mirpo kuptohet që luft atjet si pas sunetit pëngamerit sallallahu aleyhi wasallem, e liq me me shëriat, dhe më thënë ashtu si e ka liqësu Allahu subhanahu wa ta'ala dhe si që në kam su pëngamerit sallallahu aleyhi wasallem. Nuk do më thënë se se cili qka vritet në ndonjë luft, duke pretendu se është në rrugën e Allahut, edhe kurse në realitet bënë dhe më thënë të gjitha që është jetë që janë të ndaluara, në luftë ose jashtë luftës, edhe pas taj pretendojnë njërë që të ca e në shëhit, nuk është esak, nuk është shëhitaj që ka vritet në luftë, që nuk është si pas regullave të shëriatin. Për nga meri sallallahu a.s. ka thonë për në luftë, për ustartë, nëse e ngushtojnë rrugën me tendat e tyne, kundalet kun u shtria, të më thënë edhe i, i venë rrugt e vijnë ato tendat në vende që i pengojnë njerëzit të çarkullojnë edhe këtë edhe me këtë e humb shpërblimin e së sh idhës ose shpërblimin e luftës. Domethënë edhe edhe këtu, prand secilën si çështje me të cilën e kundërshton urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e mrin këtë shpërblim që e ka përmendur Allahu për shahidin. Për lufta duhet të jetë e pastër sipas Kuranit dhe sunetit më me nga merit sallallahu aleyhi vasallem. <coughs> për ndrysh e pra, për së si cilën sprov, si që së të në pikën para prake, për së si cilën smundje, edhe në smundje në vdekjes, në më thënë smundje në të cilën vdes njeri u e venat, pastrohen gjinohet edhe pastrohen mëkatet edhe rritët shpërblimi nëse njeri u është me durim edhe spres për çështjen e problemit prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe në pikën tjetër, pikën 67, uh, 68, thot autori rahimahullah, "Wal imanu bi an al atfal idha saabahum sai'un fi darid dunya ya'lamun." Do thon besimi se fëmijët, fëmijëve, nëse i godet diçka në dunya, do të thon smundje ose ose godit vra në fëmijt, kur lujnë e kësë të merad, ndjenë dhimët. Vë dhalike, në Beker i ben Uhti Abdel Wahid, kale la jëllamuna o wak e këdhib. Pse e ka thonë këtë, a dyshonë dikush se fëmija kur të vra të ose kur të smuët, kur është kanë dhe një smuën, dhe një, a dyshonë dikush se ndjenë dhimët. Normalisë se ndjenë fëmija dhimët. Mirë po, ka disa bidatëgji, që kanë thënë se fmitë nuk ndjenë dhimët, ose kafshët. Dhe të të shkadoj që të ndohë dhe fmive, ose kafshëve, ata nuk ndjenë dhimët. Prejtyre është dhe kërë, si duket që e ka shpikë këtë fjalë, Beker i bën uhti Abdil Wahid, e ka imri. Kërë ka qenë prej këvaritësve, ka thënë se cilin më katë, që ofë të dhe maj vogli, e... Qoftë edhe një rren e vogël duke bën shaka, do të thonë njeriu bëhet kafir edhe mushrik, do të thonë nëse e bën çeta. Edhe është prej banorëve të Xhennemit. Përveç thot, nëse kaqen prej pjesëmarrësve të luftës së Bedrit, do të thonë nëse e bën një mëkat të tillë të vogël, por kaqen prej pjesëmarrësve të luftës të luftës së Bedrit, atëherë aj është kafir mushrik mirë po është prej banorëve të gjenetit. Në më thënë, kështu është aki idja e këvarizhve. Pra në që se një njëri i thjeshtë, ma dhja dhe prej sahabëve, pra nuk i përja sënë sahabët. Nëse në shaka, ose kështu, thotë një rendë vogër, si e kanë zanatë shumë njerëz, dhe kjo nuk banë, mirë po aja është, me të vërtetë, prej më katëve ma të vogëla. E ka thënë edhe nëse për gjithmonë në gjëhenem. Përveç nëse ka marë pjesë në luftën e bedrit, atëhera është kafir edhe mushrik për në gjëhenet ka mu kanë. Ky njeri ka thonë se e, fmit edhe kafshet nuk nëndjen dhimët. Nuk kanë, dhe më thonë, pa marë parasyshë se që ka ndodha aty në nuk nëndjen dhimë, sëpse ka thonë, Allah nuk i banë padrecësi as kujtë, se fmija, foshnja, dhe më thonë, është për qëllim foshnja, jo Gathon foshnja nuk mundet me qenë me pasmeritu me dhitska që mi ju bë ajo dhimtë, pra ndaj nuk e ndjejnë dhimtën. Kurse kjo, du më thonë, është dhitska që as, ka, as që ka nevoj mu diskutu, ajo është dhitska shumë e duksme. Dë më thonë, fëmija, pëse bërtetë, foshnja, du më thonë, pëse bërtetë dhe qanë nëse nëse ja pizkon përshemull dore ma se kështu, edhe kër është tismund, kër ka dhimë ta në barkë ose tjera tjera, dhëtët edhe fosh nja e ndjenë dhimëtën, kjo është diçka e dukshme. E tash pse, se ki me qka e ka bëhë këtë dyshim, se ka thonë, ajo është padrejtësi, kërsa Allah nuk e banë. Kjo nuk është esakt, sepse në si cilën në si cilën qështje ka urëtësi që e ka bëha Allah s.p. A kanë përmend në disa djetarë se fosh nja nëse përshëmullë dheri sa të bëhat përgjegjës pra dheri sa mundët me daldun dherin shtatë vjetë, atëherë ka mundët me marë më katë ose shpërblim nëse bandë një vejpër. Ato thënë dherin atëko nuk duhet me pas as një dhim të ekstumë e radhë kurse kanë thëmë djetarë që ka urësin këta, se në qofë se derin 7 vjetë, aja asë njëherë nuk kanë dje asë një lojt dhimë të, edhe pinë 7 vjetë fillon me ndje, ajo është diçka shumë e të mërshme për njeri ju. Nëmë thëmë, duhet pa tjetër mu më mësu me ko. E tjera, tjera, atë, atë janë, ato që ka i ka caktua lausë më hëna o të ala, pa dushim se kanë urësi, nuk po zgjerojemi shumë këta, mirë po ës Dëmë thënë në atë mënyr e kanë kan shpik këtë bidat për ndaj këtu u e ka përmend autori Rahimahullah Se besim i ahlë sunetit është që edhe fosh njëtë ndjenë dhimt Wallahu alamu sallallahu a salamu ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammad Wa akhiru da'wana en ilhamdu lillahi rabbil alamin